«Що, ліки ті подіяли?» «Здається, так, чудово!» «А ти сміявся з діда, назвав волхвом?» «Покаюся і завезу колись гостинця!» «Треба воно йому, твої гостинці!» Буркнув лише для годиться Льоня. «Якби поїхав та розказав про ті свої пригоди, то що було б?» «Не знаю», – признався щиро Леонід, і мовив філософськи. «Щось-то було б. Волф, може, тут і ні при чому. Як то? Ту суміш я склав навмання вже без його рецепта. Феноменально обурився таким нехлюйством Льоня, хоча вже чув про це раніше. А що було б, якби загнувся? Вакансія у нас у КБ і вільна Ніна. Слово не горобець, як вилетіло, то не впіймаєш». Навіщо він сказав про Ніну? В ньому сидить і досить синік, що витикає ріжки, як мовить Льоня. Тільки для того є нагода. А я було подумав, що ви, чи то зрадів, чи то обурився його словами Льоня, що ви про все домовилися. Про що? Не міг Назар спинитися і катував закоханого товариша. Ти розтолкуй то я ж змалів утис у плечі голову. «А йди ти під три черти!» Нарешті огризнувся і відчинив у дощ вікно. «Простудишся!» Не відпускав його Назар. «Візьму і умру тобі З Здитинився геть Леонід. «Подбай, щоб було кому заплакати, звірюкати. Хто зна, до чого б вони дійшли, якби не Ніна?» «Хлопці!» «Встрічайте гостю!» Виросла вона у дверях і пропустили поперед себе жінку з викладеними по-старосвітськи косами на голові. «Галина Павлівна!» – зрадів Назар, обняв її, навіть поцілував, і чого ще вчора сміявся б сам. «Ви все така ж! А ти з мужнів?» – втирала сльози жінка. «Вже й не впізнала б, мабуть, якби зустріла». Це ліпший друг мій Леонід, згадав Назар, що він господар, а це ми з Міною вже познайомилися, всміхнулася вона крізь сльози. Коли? спитав стривожено. Ось тільки що. Ми тут собі бесідували, а ми на кухні. І з того, як подивилися вони одна на одну, Назар збагнув, що спільну мову знайдено, і це йому було неначе камінь серця. Не треба було представляти Галині Павлівні його любаску, як висловилася недавна Ніна, тим більше, що він сам не знав ще толком, хто вона йому. Ось книга, яку просив, тим часом мовила до нього жінка, подаючи старенький том. «Дай глянути!» — умить запалився Льоня. А розгорнувши, прицмокнув лунко язиком і запитав, «За скільки?» «Ані за скільки», – з викликом сказала Галина Павлівна. «Це подарунок від незнайомих йому людей». «Того не може бути, це ж раритет», – не здався Льоня. «Сотню найменше тягне». Ну, все грошима міряється. Є речі, що не продаються. Скажімо, пам'ять». Льоня застиг з відкритим ротом. Збирався, мабуть, щось заперечити – а потім узяв галантно маленьку білу руку Галини Павлівни і поцілував. «А може, до столу сядем, Вчасно знайшлася Ніна. «Ай, справді, кинувся й собі Назар, прошу, прошу!» Так вийшло саме собою, чи так схотіла Ніна, проте Назар сів з Леонідом, а через стіл від них – жінки. Ця Ніна, видно, не ликом шита. Тільки сьогодні вже відкрив у ній нового. «За що йому? спитав тим часом Льоня, поналивавши усім чарки. Ніхто не знав. Зглядались мучки, потім усі зійшлися поглядами на Скалієві, який зібрав цю учту. Назар підвівся. Власне, і він не міг сказати, напевно, для чого скликав. Може, щоб розділити з друзями, що не зміцніло радість свого одужання. «А може, щоб сказати їм і Ніні?» Назар відчув у грудях холод страху і збагнув, що ця поспішність із тих його старих часів, коли для нього Ніна була лише забавою, одною з багатьох, їй не сказав, не запитав у неї, не поцікавився, чи любить вона його. «Де ж тост?» – не міг діждати Сльоня? «Він, бідний, уже підозрював, що діло пахне змовинами». І що його надіям настав кінець. Я п'ю за пам'ять, різко звернув Назар на іншу стежку, за наших мужніх прадідів, дідів, батьків. Чарки зійшлися, дзенькнули і розійшлися. Закушуючи перлину степу, Назар боявся глянути на нього. Може, вона чекала іншого, того, який витав над ними тосту, і від якого він, власне, втік. А Льоня був на сьомім небі. Він знав підґрунтя тосту, його прихований від інших зміст, і міг тепер надіятися, що всі його страхи за Ніну були даремні. На радощах він навіть так знахабнів, що запитав без будь-якого приводу у притихлої Галини Павлівни. «Дивлюся це та думаю. Давно у вас ці коси?» «Ну, Льоню, що ти?» кинулася на захист жінки Ніна. «Нічого», – втішила її рукою Галина Павлівна. «Я відповім. Слід шанувати щирість. Це, Леоніде, мої дівочі!» – сказала просто з тихим якимось буденним сумом. Коли Андрій пішов на фронт, то попросив, щоб косу я не різала, поберегла. Він дуже її любив. «Пробачте, я сьогодні якийсь дурний». Похню носа, Льоня, день був важкий. Нічого, усміхнулася Галина Павлівна, їм згадка не пошкодить на тому світі. Пам'ять – то їх життя. Назар, щоб не заплакати, тихенько встав і вийшов у кабінет. У мороці побачив, що розгорнуті альбоми з фотографіями і надумав запитати в Галини Павлівни, хто той шофер, який на нього схожий. Льоня налив по-другій. — Хочу сказати, тост підвівся. — Завжди. — Галина Павлівна, а хто на цьому фото? Вона примружилася, від чого враз постарішала і закивала, ніби зустріла доброго старого друга. — Це твій дідусь по-батькові, Петро Петрович. Славний був чоловік. Поліг у сорок першому на Ірпені. А мій пропав десь безвість. Вона таки заплакала. Назар узяв мерщі альбоми, лаючи себе, ніс до кабінету і сховав у шафу. «Що з ним таке сьогодні? Повний розгардіяж. Що б не зробив, усе не так. Як у малого. Може, його душа, затлівши на байдужості, воскресла мені з попелу і набирає сили?»